Але, гадаю, на це перше враження вплинув і підпис під статтею. Я то журналіста знала і ставилась до нього негативно. От і подумала. Ага, свій про своїх пише. Ми ще з подругою моєю Лесою Ворониною. Це трохи обговорили. Вона до мене ставиться як до дитини, і сказала з майже материнськими ревнощами, «Роздобудя, а чому про вас не пишуть в публічних людях?» «Ну, пожлобськи сказала я, у мене ж немає шепшилової шуби, далася мені ця шуба, От коли мені щось отаке западе, то вже стережись. Коли ми станемо бабцями, сидітимемо на паперті, я тобі і тоді її пригадаю, Ларко. Навіть якщо ми сидітимемо своїми старими дупами прямо на цій зашмульганій шубі, і найбільший її шматок по доброті своїй ти підсунеш під мене. Мабуть, на більше у мене не вистачає гумору. А ще таке вираження. Львів, форум, кав'ярня, лялька, презентація книжок конкурсу «Коронація слова». От тоді, коли викликали до мікрофону тебе, я досить призну подумала. Ну, вибач. Щось, як для моделі у цієї Денисенко за велика задниця. Ні. Задниця у тебе хороша, не ображайся. І впевнена, багатьом подобається. Але то була перша така собі тепла думка. А ще коли ти дуже тихо і сором'язливо щось там говориш у мікрофон, я подумала, мабуть, вона усе ж таки не фіфа. А от далі вбий не пам'ятаю. Як відбулося знайомство? Може у тебе краща пам'ять? Всю довгу зиму 2006 року по суботах ми провели в видавництві у НОР. Це так ми називаємо НОР-друг. Елю з Миколою, наших видавців. І це мене дуже підтримало. Хоча не уявляю, чим тоді могла їм бути цікавою. У мене тоді була повна і безпросвітна «же». Навіть говорити не могла. Такий собі трупик, що п'є коньяк. А потім ми ідемо в нічну заметіль. До метро, тримаючись попід руки, аби не впасти. «Де наші мерседеси, Денисенко?» Ніколи не забуде минулої зими, і це була найстрашніша зима в моєму житті, хоча були і інші зі страшними, незворотними втратами, хворобами, халепами. Але це було зрозуміло. А якраз тоді, коли ми познайомились, я нічого не могла збагнути в цьому житті от і потягнулася до вашого товариства, як собака. Її погладили, і вона вже замитляла хвостиком, пішла на запах ковбаски. Ось як я про тебе думала. А зараз, думаю, мабуть, і мене хтось згадав, майже всі, хто бачить лише панцир, який часом жалюгідно виблизкує під випадковим променем, так само хибно сприймає. Ну, що ми бачимо на поверхні. Одна читачка написала, що уявляла мене огрядною самоупевненою брюнеткою. А ось на форумі в інтернеті прочитала, що я нахабна блонда, запроданка Донецька, що отримала відволхати московської руки премію імені Юрія Долгорукого і ще наважуюся називати себе українською письменницею. А я ж зовсім і не письменниця. Я, до речі, це слово чомусь дуже не люблю. Менш за все хочу бути в цьому контексті. Лариса Дойрен Брюнетка Галина була дуже симпатичною. Ми сиділи в кафе, що на другому поверсі другої лінії глобуса, яка своєю аеропортністю надавала мені драйву. Я люблю перебувати в аеропортах. І говорили про одяг. Я давала інтерв'ю. Говорила, що дуже люблю гармонійність у одязі. Хапала себе за шоковий топ, вказувала на піджак, висовувала ногу в штанцях. Галина запитала, а хто би за знаком зодіаку? Я сказала, близнючка. А вона засміялася, бо вона теж близнючка. Я чомусь відразу це відчула. «Ми говорили про письменників, я щось розповідала, потім згадала тебе, як ми познайомилися в жовтні минулого року. То ви недавні подруги?» – здивувалася Галина. Я посміхнулася. Ми самі в це не віримо. «Ми їдемо до Житомира», – сказала мені Еля Знор. «А хто що їде?» Для мене чомусь важливо, хто що її йде. Я завжди про таке запитую. Кокотюха, Марічка Матіос і Ірена Роздобудько. Ага, я знаю тільки Марічку, більш нікого. Звісно, я знаю, який на вигляд Андрій Кокотюха, але зовсім не знаю, що він таке за. І не знаю, що таке за Ірена Роздабутько. Я читала Ескорту Смерть. Я не люблю детективи. А от Караван історії я завжди читаю єдиний глянець, який я читаю. Я бачила її на презентації коронації у Львові. Помаранчевий светер білявка з широкими вилицями. О, Ірина Білик? «Ель, я вийшла». «Правда, не знаю, куди саме». «Що? Пам'ятник?» «Немає тут ніякого пам'ятника». «Тут якийсь ліс». «Далі?» «Ну добре, піду далі». «Серйозно?» «Ірен вже там?» «Ока, буду орієнтуватися». «Я орієнтуюся». Орієнтуюся так вдало, як всі топографічні критини. Незнайомий пам'ятник для мене легше вгледіти, ніж знайому на вигляд людину. Так мене влаштовано. От пам'ятник. А де Ірен? Де Ірина Білик? Немає. І ніде немає. Я спілкуюся з клієнтами по телефону, кажу помічнику, що мене не буде днів зо два бачу дивну жіночку в наклепаних, накишенькованих чорних штанях, за великих розмірів на два, наче стягнула з якогось пухненького репера та яскраво червоного шалику. У неї погано пофарбоване волосся, скуйовджене. Я цього, до речі, терпіти не можу. Вмри, але зафарбуй волосся, або не фарбуйся, тільки так. Жіночка тримає в руці пластиковий стаканчик, іде, наче гуляє. Це не може бути Ірен Роздобудько, тому що Ірена роздобутько, ну, це гламур, по-перше, а по-друге, в людині, яка кудись їде та когось, Чекає, має бути не такий вираз обличчя. А от і автобусик нор. О, а ви вже тут, каже Еля, і посміхається до мене, і допогано профарбованої біляв. роздобудь -ко». кажу собі я, і мені стає цікаво. Звісно, я кажу їй щось доречне. Типу, приємно познайомитися, а я вас не впізнала. Зазвичай подружком я кажу так, ну і до тебе черти водили, дупа».